Den svenska folkskolan fyller hundra år i år och det firas på olika sätt runt om i landet. Jubileet inspirerar till ett intensivt forskningsarbete kring den svenska skolans historia. All vår början blir svår, All början blir svår. bättre går det år från år. Läraren har kommit in i skolsalen och nu står han i kartan. Till nummer Arsch. Eleverna marscherat in, bara in till sin plats ut med väggen. Bara in till sitt nummer. Nyss klappade läraren i händerna till tecken att den dagliga snygghetsmönstringen skulle börja. Barnen har strax sträckt fram sina händer. Jaha, ska vi se. Jaha, det ser ju bättre ut idag nu, Per. Det hjälper att säga till. Nu mm. har vi här då? Mm, sträck fram händerna mina. Mm, jaha. Vem på dem? Ja, naja, för sin sidan också. där ja. Mm Nå, hur är det här då? Ja så du Pelle. Du kommer med smutsiga händer idag också. Jag kan inte tvätta min morse heller. Men imorgon ska jag göra. Mm, det har du lovat förut, men du håller det inte. Du måste få ditt straff. Se du. Läs vad det står på den här plåtbrickan. Det står oren. Ja. Den får du nu bära på bröstet hela dagen och skämmas. Så kommer du kanske bättre ihåg det till en annan gång. Och det är skam att man ska behöva. Nu har vi här då? Nu ja, visar dem lite mer. Nå. Se på Harald då. Där naja, är vänta han då. Naja, det är bättre I Så kunde det alltså låta under folkskolans första år 1842. I maj bildas Riksförbundet Sveriges Lottakårer i Stockholm. Lottarörelsen har vuxit snabbt och nu finns flera hundra kårer med nära hundratusen medlemmar. Och i maj går tio bilkårer samman i ett riksförbund.